Jó reggelt! Ha, pár nap szünet. Azt tudom, hogy mire legközelebb találkozunk, addigra másodika lesz, nem tudom, hanyadika van, nem is érdekel. Reggel van 6 óra 52, mondjuk. De lehet, hogy 3. Jaj, jaj. 3. 061 712, van 20 percünk, az 17. Aztán ilyen Filipov Novracic, Horváth Csaba is. Aztán ill a beleknád a húzok Mint a vadli de addig csak az önöké vagyok. Óhaj, subhaj, panasz, örömhírek, Garmadája, Garmadával. Semmi. Nem kényeztetnek el. Például megkérdezhetik, hogy mit csinálok, válaszoltam volna, mire megkérdezik, addigra. Mmm, az egyes. A Rolling Stones a BK jegyében nem játszott többi a Brown Sugar című dalát, mert egyesek úgy vélik, hogy az a rabszolgaságról szól. Majka egy Facebook posztottan osztotta meg a véleményét arról, hogy a politikai korrektség jegyében egyre többször fordul elő, hogy korlátozzák a művészi szabadságot, így pedig szerinte tiltó listára kerülnek a popkultúra klasszikus számai. Alkotni a művészetet, jól megfogalmazni, megmutatni kiváltságos feladat, ami sok ember önérzetét bántja, írja a művész. A legjobban éppen azokkét, akik egész életükben az átlagosnál jobban sosem tudtak semmit művelni. Összekeverni a kultúrát az elérzékenyített a 21. századi középszerű ember sértődétségével nagyon jö veszélyes jövőképet mutat, írja a filozófus repper. A Blick több előadót is megkérdezett a témában, többek között arról is, hogy Rolling Stones a BK jegyében nem játsza többé, tehát is, hiszen eddig is erről volt szó. Egy másik művész, egy nagyon híres tag aki gyakran szerepel az ATV egyik vasárnap esti műsorában, arról beszélt, hogy hány ingerem van a polkorrektségtel, ez maga a gangsta Zoli, undorító és káros, attól semmilyen bőrszínű vallású vagy gondolkodású embernek nem lesz jobb, ha túl óvatoskodják az egészet, mi mindig is a legpolinkorrektebb zenekar leszünk, mondta büszkén. A felvarrott, kivarrott szerző Nagy Feru, aki legúttalba Vahorn Andrással került áldott állatlan vitába a baloldalhoz kevésé kötődő hírtévében azt mondta, szerintem hibát követett el a Rolling Stones, én már csak provokációból is játszanám, történelmet és dalszöveget nem lehet átírni, újraírni, lesztek emberek, akiknek ez nem tetszik, de kit érdekel? Önöket érdekli. De az elmúlt időben azt tapasztalom, hogy önöket semmi különösebben nem érdekli. Legábbis nagyon sok minden dolog érdekli, de ahhoz, hogy értelmesen az ügyben megszólaljanak, az meglehetősen nehezen megy. Megnyugtatom önöket, szombat-vasárnap hétfőn egyáltalán nem jelentkezik a kejfejjagy, így ha bekapcsolják, vagy rámennek a hullámsávjára, ami nincs, akkor úgy beszélgethetnek el velem, hogy biztos, hogy nem fog visszapofázni. Ez jobban érdekli Önöket, hogy patakizitával mi történt a zuhany alatt, vagy érdekli -e Önöket, hogy Csenteri Cságnes most faune foglalkoztatta Friderikus Sándornával sem, és ehhez a média egy felked professzora Szalai Dániel hogyan viszonyul? Jó reggelt! Jó reggelt, igazságosan vagyok, engem nagyon is érdekel ez a téma, nagyszerű ez, amit a Majka élt, és igazság szerint kíváncsi ennék maga a véleményre. Nem, nem sokkal vagyok magában. Miért ne véleményemet a Rolling Stones-tól ezt megkérdezni. Nem, általában ez a pc dologra a kalak, PC az mondom. úgy, a, a PC az valójában semmi másról nem szól, mint a bennünket körülvevő világhoz való viszonyulásunk. És kedves Gigáli, ez egy beteg világ, nem? János? Tessék, ez egy beteg világ, ha hogy Beteg világ, hát, maga beteg. Hogy lenne már ez egy betegvilág? Az érzékenyítés, a semmi másról nem szól. Egyébként nem beteg, tehát csak a betegvilágot pofosztam vissza önre Mandinerből. Hogy lenne már ez egy betegvilág? Ha azt mondja, hogy túlérzékeny, és a túlérzékenység ön zavarja, hát akkor itt vagyok mindjárt én, mint egy szuperszenzitív. Hogy nem vagyok minden pillanatban szuperszenzitív, az egyebek között azért van, mert önök az elmúlt időben nem, hogy szuperszenzitívek nem voltak, de szenzitívek se voltak. Hogy az ember mi alapján állítja, hogy nem voltak szenzitívek, az új újbegye alapján, ami véresre van kefélve, és megfogja a dolgokat, és, és érzi azoknak a, a tapintását. Önök is éreznek valamit. Nem nézem önöket le, és nem magasztalom magamat föl. Visszatérve a Rolling Stones-ra. A világhoz való viszonyulásunkat, kedves barátaim és ellenfeleim, egyfolytában átértékeljük. És azért értékeljük egyfolytában át, mert a világ nem változik egyfolytában, de mi egyfolytában változunk abból adódóan, ahogy az a majdnem ugyanolyan világ hat ránk. Ha tehát van valamilyen folyamat, amit meg kell tudni érteni, lehet, hogy csak azért, mert valaki egy rendőr rátérdelt egy fekete bőrűnek a nyakára, aki ennek következtében meghalt, és akkor visszább lehet menni. Hogy vajon az a fekete bőrű mit követett el? De az érzékenységek egy bizonyos cselekmény által, amelyek egyébként sok mindenre lehetőséget adnak, és sok mindenre nem adnak lehetőséget, úgy tudnak kipattanni és kijönni, mint ahogy etnából a lába, vagy a fialából a mondandó. Az, hogy ez önökre hogyan hat, avval semmi más nem kell tenni, mint figyelni magunkat. Ha van egy olyan folyamat, mint amilyen folyamat most van, akkor abban, hogy is mondjam, tehát először meg kell érteni, és ha egyébként ez önöket hidegen hagyja, tehát egész egyszerűen nem tartozik önökre, vagy adott esetben ellenérzést vált ki, akkor annak megfelelően viszonyul az ember. Van, aki nem áll föl a hinnusznál, vagy nem áll föl az ellenfeleinek a, egy foci meccsen a hinnuszánál, mert azzal valamit ki akar fejezni. Van, aki egész egyszerűen elkerüli azt a szituációt. Az ismeret hiány, a semmilyen vonatkozásban nem segít akkor, amikor az ember meg akarja kérdezni a másodat. Soha semmi más nem kell tenni, csak kérdezni. És persze valamilyen mértékben odafigyelni a válaszra. Kedves igazsúzsa. Elnézést a betegemberért. Ő használta igazságtalan voltam, amikor viszkészből visszaütöttem. Itt van ez a tegnapi szituáció Füriess Zsolttal a Wunderwaffe okán. Ki érzékeny? Én vagy ő? Vagy mire érzékeny? Vagy az érzékenységeket egyben lehet -e vetni? Meg lehet-e fogalmazni? Össze lehet-e mérni két különböző ember érzékenységét, hogy az egyik érzékenysége indokolt a másiké pedig nem? Kivállalja a bíró szerepét? Kinél lehet fellebezni a bíró döntése ellen? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát előre bocsátom, hogy én elfogult vagyok a stones szal, ezzel a számmal is tulajdonképpen, mert nagyon szeretem ezt a számot. Azt nem értem, hogy 1971 óta játsszák ezt a számot, több ezer koncerteken az utolsó két számba menne van. Hogy miért pont most vagy, vagy miért? Hát talán azon társadalmi folyamatok következtében, amelyben most a bőrszínnek fokozott jelentősége lett, de ezt én nekem kell megválaszolnom önnek. Ne, hát én csak hangosan gondolkodtam. Oké, okay, hát akkor menj a Rolling Stones honlapjára és olvassa el. Nem tartunk máshol, mint hogy az egyik letérdepel, a másik nem. És amikor arról van szó, hogy egymás ellen játszanak, akkor ki hogyan viszonyul a másikhoz? Én például lehetséges, hogy nem térdelnék le de nem tennék megjegyzést a másik letérdelésére. Tiszteletben tartanám a másik letérdelését, és rászólnék azokra, akik a letérdelés okán beszólnak azoknak, akik letérdelnek. Ha visszaemlékeznek, a magyarországi mérkőzésen nem egészen így volt. Nem lehet egybemérni azt, hogy az egyik rakszolgatart ország volt, a másik pedig hány évig szenvedett a kommunizmustól. Ezt nem hányhatja a szemünkre Nyugat-Európa, mi pedig nem hányhatjuk a szemére Nyugat-Európának, mert totálisan értelmetlen. Hogy mindig is lesznek különbségek, hogy lesznek cigányok, zsidók, én ezt genetikai alapon fogom föl, mindig is lesznek fehér bőrű emberek, részbőrű emberek, ez így van, de az egymáshoz való viszonyulásunk az nem egy stabil. Az nem egy megváltoztathatatlan dolog, drága barátaim és ellenfeleim. Vahorn András, aki azt mondja, hogy bennünk él a rasszizmus. Aztán kompenzál a nagy szemben, miután nagyszerűen összereszi őket a hír tévét. 061 712 42 magyarok. De tényleg is ez a tegnapi beszélgetés a csoda fegyverrel. Az is a magukat? Én teljesen megértettem Fülyes Balázs érzékenységét, de az én érzékenységemet az ő szövege váltotta ki, én csak reagáltam, és kérdeztem, hogy vajon a szóhasználat, az véletlen volt-e? És ha nem volt véletlen, akkor mi áll annak a hátterében, ha áll bármi is? És ha bennem egyéb képzetek keletkeznek, akkor vajon bennem van a hiba? Miközben én nem mondtam azt, hogy utoljára fogok vele beszélgetni. Ez se bántsa az önök fülét. Tudják, az a helyzet, hogy ez egy korhatáros műsor, 14 éjön auliaknak nem felete, és igen korlátozott mértékben. ajánlok, most nem találkozunk szombat, vasárnap, hétfőn. Most a három adagot egyszerre tolom le az Önök torkán. Hogy keddig kellőképpen legyenek a le baszadintva. Beoszthatják. hogy a HVG egy fizetős csatornán kérdezte meg a hant arról, hogy mit szól a filmhez, hát ez is csak gratulálni tudok. 061.712.42 először. De nem érdekel a portré -rovat. nem a portré kell megkérdezni valakit egy ilyen aktualitásban szíves elnézést. Ez nem a portré része, vagy ha a portré ezzel adják el, akkor ez egy olyan gigantikus tévedés, amely a Kejfej szellemével egy tízes skálán, nem vethető egybe. 061 712 másodszor. 0 6, 7, 12, 4 kettő senki többet. Jöreget, öreget. Miről fogunk beszélgetni? Uh, hogyha az a kérdés, hogy mi foglalkoztat, akkor hát sok minden egyszerre. Uh, nem tudom, hogy mi lehet érdekes bárkinek rajtam kívül. Nem uh, elég, hogy én... engem érdekelsz? Hát azt te se tudhatod, hogy érdekel amit majd én bedobok. De engem te érdekelsz, és ugye, ugye beled azért ismerkedem, a magam módján barátkozom, mert azt feltételezem, hogy tízből szer nem fogsz untatni Aha. Jó, a, én hajnalóta olvasgatok, tehát ilyenkor szoktam, a, amikor éppen van rá lehetősége a munkahelyet más, tehát a világról érdeklődni, és találtam egy kicsit késve, egy lapos késősen egy euróbarométer felmérést, ami arról szól, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak bizonyos tudományos kérdésekhez, pontosabban milyen ismereteik vannak róluk, amivel eléggé megdöbbentő, Eredmények vannak, többek között az, hogy a, nagyjából minden harmadik magyar azt gondolja, hogy az emberiség az élet egy időben a vagy hogy a ráknak van ellen szere, csak a, a gyógyszercélket titkolják előlünk. De ez milyen kérdésre rá... válaszoltuk mi magyarok? Igen, ez egy felmérés volt, amit több országban is elvégeztek. Egyébként más országokban is születtek hasonló eredmények. És engem ez például nagyon foglalkoztat a saját munkám miatt is, meg egyébként is, hogy Egyrészt, hogy, hogy, hogy mennyire máshogy gondolkodunk alapvető dolgokról, különféle egyéri háttérből adódóan, másrészt pedig, hogy ezzel nem jó lehet -e valamit tenni. Meg hogy ez miképpen befolyásolja az együttélésünket olyan emberekkel, akik ilyen dolgokról alapvetően más gondolnak. Ha valaki nem tudja, akkor a Filippo velem beszélget. Igen, igen, jó reggelt. És ez hol lehet megtalálni? Most itt vagyok ezen az Euróbarométeren, de nem tudom, hogy azon kívül mindent elfogadom a sütiket. Legújabb felmérések és publikációk. Ez a survey uh, címszó alatt van. Én is csak valósul a koptás kivit tegnap egy összefoglalót közölt róla, hogyha gyorsan át akarsz... Nem, nem, mert figyelj, ez a lapszemre az nem az én, az én amikor valaki egy fél perc alatt valamit, majd lapszemlét tart róla, tehát az nem én vagyok. Hát a kivit azért ennél, ennél alaposan szokott lenni, de hogyha gondolod, akkor elküldöm majd neked a... Jó, tegyed, de, de most hallgatlak téged, hogy mire jöttél rá? Vagy mi az, ami foglalkoztat? Engem az, engem az foglalkoztat egyrészt a, a közös tudásoknak a hiánya, egy olyan nyilvánosságban, ahol a közéletet, a közbeszédet nem egy szűkerit alakítja, hanem abban azért elég széles töveget részt vesznek. Másrészt a, a tehát, hogyha egy kicsit belegondolsz, akkor nem fog meglepni, de nekem felkeltett az értelkődésemet ez a kérdés, mert hogy itt mégiscsak arról van szó, hogy, hogy hogyan lehet közvetíteni tömegek felé egy tudományos tudást. Tehát, amivel te foglalkozol szakszerűen, vagy szakmailag, azt mennyire lehet át, átadni olyan közönségnek, amelyik, amelyik nem foglalkozik ezzel szakszerűen. Nyilván szeretnéd befolyásolni az emberek életét, szélesíteni szeretnéd a látókörüket, úgy vagy más témákat szeretnéd bevinni a tudatokba. És az mindig meglepő, hogy ebben mennyire korlátozottak az eszközeink és a lehetőségeink. Nem tudom, hogy te szerintem tapasztalhattad, mert, mert közvetlen kapcsolatban vagy azért a hallgatókkal, hogy valamiről beszélsz, szenvedéllyel, meg hittel, meg indulatokkal, és aztán az első visszajelzésből kiderül, hogy... Vagy olyan, mintha nem tudom, én mongolul beszéltél volna. De hát ez ma reggel pontosan így volt, ugye arról beszéltem, hogy a Rolling Stones nem játsza a Brown sugar és ezzel kapcsolatban két filozófikus művész mit mondott a Blicknek, és az én hallgatóim, nézőim, azok teljes mértékben felsorakoztak Majka és Gangsta Zoli mögé, ami engem egyébként annyiban foglalkoztatott csupán, hogy hát kérdéseket intéztek hozzám, hogy hát tehát, hogy ez miféle, tehát, miféle betegség ez, hogy ezt a Rolling Stones teszi, és én arról beszéltem, hogy egyrészt meg kéne ismerkedni az okával, hogy ezt miért tették, és aztán meg kérdéseket kell feltenni. Egymásnak, vagy a Rolling stones az utóbbi kicsit komplikáltabb, mert ritkában találkozik az ember, bár ugye legutóbb úgy zsegedt fel, se ismerték, tehát lehetséges, hogy most is közöttünk van, csak nem tudunk feltenni neki kérdéseket, mert nem ismerjük meg. De hát, ami a, a, a nézői-hallgatói reflexiókat illeti, az tökéletesen azt igazolta vissza, amiről te beszéltél. Független attól, hogy én nem képviseltem semmit, én csak azt mondtam, hogy nem játszó és erre kétszer is lejátszottam, mint egy ilyen örökdasz, de nem azért, mert tiltakozni akartam, hanem azért, mert azt mondtam, hogy mik vannak, és hogy kell vigyázni, és, és hogy, az, hogy a világ nem változik olyan mértékben, mint amilyen mértékben egy-egy esemény kihoz belőlünk valamiféle eltérő viszonyulást a saját múltunkkal, a saját létezésünkkel kapcsolatban, és akkor ezekhez a kérdésekhez ki hogyan viszonyul, ez mindig is nagyon foglalkoztatott. Uh -huh. Hát akkor csak kiderül, hogy hasonló dolog foglalkoztat minket most. De hát még egyszer mondom, ezért beszélgetünk. Uh -huh. Közben az emberben azért ott van a kétség, vagy a kísérletők, hogyha valami, valamiben nagyon eltér a többségtől, akkor annak mi az oka, és hogy, hogy van-e annak funkciója az ember mentális egészségét illetően, hogy nem úgy működik, mint mint De hát erre nagyon el, kérdező erre kérdező. tudok válaszolni neked. Ja. A héten egyszer vagy kétszer elértem azt az üzemi hőfokot, amit egyébként korábban viszonylag gyakrabban is, amitől ugye teljesen elfáradok, mert olyan főfokon ég az ember olyankor, amit tartósan nem lehet, és akkor, hogyha más társaságában van, és ez tudja korlátozni, tehát mint egy gőzmozdonynál, azt az energiát, amit az egy szél felszabadít, azt nem csak úgy szabadjára engedi, hanem a gőzmozdony sebességét tudja vele befolyásolni, vagy a vagonok számát, amit húz. Én ezt például egyebek közt arra használtam az elmúlt napokban, hogy találkoztam iszonyatos mennyiségű, fontos politikussal, ami ugye az én létezésemnek egy szerves része, ugyanúgy, hogy veled is találkozom, tehát akik a munkámból adódnak, és rendszeresen találkozom velük, vagy rendszeresen foglalkozom velük, hál' Istennek ők most kevesebbet velem, velük egy személyes kapcsolatot próbálok fenntartani, több-kevesebb sikerrel, veled talán több, a politikusokkal talán kevesebb, de ez kisebb jelentőséggel bír, és ott például abban szembesültem, hogy rendszeresen megkérdezték tőle, hogy én mit gondolok a márkizairól, és kiderült, hogy a márkizairól úgy gondolkodnak, mint egy távoli világban élő orángutáról. mint hogyha egyébként nem egy köztünk élő valaki lenne. Tehát, a, tehát olyan kérdéseket tettek föl, amely kérdésektől én teljesen megrökönyödtem. Mint például, mi teszik, vagy mire gondolsz? Hát, hogy ő mit gondol? Komolyan meg, hogy hát ez egyébként egy, hogy ő valójában egy embere, vagy nem, nem csupán egy létező valaminek, de nem egy embernek az árnyéka csupán. De más vonatkozásban meg én gondolkodtam el nagyon jelentősen a Márkizain, aki ugye elmondta azt, hogy a marketing tevékenysége részé, tehát hogy a, a, a, az ő Kommunikációs kultúrájában mindaz, ami egyébként nyomatékkal bír, és a polkorrekt szélén van, vagy azon túl, azzal valójában blokkolni akarja a másik oldal inkorrektségét, és ezzel hívja fel a figyelmet az inkorrektségre, és azon gondolkodtam, hogy ezt vajon Márkizai Péternek miért fogadta el viszonylag nagymértékben az ellenzék ezt a tevékenységét, a kormány oldal pedig sokkal kevésbé és aztán rám is mérhatott ilyen módon, és éppen ma reggel jutottam el oda, hogy ismét azt gondolom, hogy annak a polk nem korrektségnek, amit már kizai folytat, annak azért van egy határa, mert az a tevékenység, amit folytat, az egy ideig megmagyarázható, és az emberek elfogadják, egy idő után pedig én perzenkedni kezdek ellene, hogy az emberek hogyan viselkednek, azt nem tudom, és ismét ugyanúgy gondolkodom, hogy ezt nem fogadom el egy másik inkorrektség blokkolására. És itt nem lehet, hogy egyébként valami, hogy én állást foglalnék a Másziszerű Péterrel kapcsolatban bármilyen szinten, hogy itt az, a nagyon más viszonyulás mögött például egy nagyon más informáltság el? De! Abszolút! Te, teljesen, teljesen. De nem csak az van, hogy más informáltság, hanem annak az informáltságnak, ami az informáltságot jelenti, annak a hiánya. Tehát, hogy nincs, nincs az illetőben egy törekvés a megismerkedésre. Ezt nem is értem. Amiről te beszélsz, elsősorban oktatás kapcsán, azért az nem véletlen, hogy elsősorban az ifjúságot tudja jellemzőni. Az a nyitottság, ami egy 20 évesben benne van, arra én csak törekedni tudok. Egy tízes kállán tízesre törekszem, az eredményét nem én fogom minősíteni, de ami egy nyitottság egy 20 évesben ipszó bennem van, nekem arra olyan mértékben kell törekednem, hogy mire eljutok ahhoz a nyitottságra, addig elfáradok neki pedig adottság. De valószínűleg nem véletlenül hogy mondani, hogy te is úgy, úgy működsz, mint egy gyerek. Hát, vagy csak szeretnék azért más? Tehát, tehát a, ami, a, ami, a, ami a világ percepcióját illeti, az, azért az más korosztályonként. Jó, ezzel kapcsolatban engem tényleg az érdekel egyébként, és nincsen erre válaszom, hogy, hogy ez a fajta, szakadék az áthidalható -e oktatással, vagy pedig nagyon mélyen bennünk élő evolúciós készítésekről van szó. Mideketül. Ez, amit én nem tudok. Mind a kettőről? Hát igen csak az arány, az nem mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogyha feltételezzük, hogy van egy szélsőségesen optimista hozzáállás, akkor az arról szólna, egy ilyen off hozzáállás, hogy, hogy azért, hogyha széles tömegek részesülnek mondjuk megfelelő oktatásban arról, hogy hogy hogyan lehet tudatosan informálódni, kritikusan viszonyulni az információkhoz, visszakeresni eredeti forrásokat, megkérdőjelezni a saját ösztönös válaszainkat, és így tovább, akkor ezzel elérhető egy ebben beményes látható eredmény. A pessimista hozzáállás az pedig az, hogy, hogy van, egy, van egy az élet vagy a létfenntartásokhoz kötődő funkciója annak, hogy nem törekszünk ezekre a, ezeknek a védekező eszközöknek a használatára, és akkor hiába minden az oktatás az a legfeljebb ilyen néhány századékos változást lehet elérni. És ez mondjuk az én életemet közvetlenül érinti, hogy erre mi a válasz. Hát nézd a te eseted, egy egyébként mind a kettő igaz, amit mondta, a te esetedben valójában ez olyan, mint egy sugárkezelés, a is, Tehát, hogyha te egy pár dolgot fontosnak tartasz, akkor azt olyan hatékonysággal és olyan koncentrációval kell lökni, hogy ez túljusson az küszöbön, a többiről pedig le kell mondani annak az oltárán, hogy ezt a két vagy három dolgot nyomod abban a reményben, hogy átjut a küszöbön. Valamilyen, áldoz... a... Valamilyen áldozatot mindenképpen kell hozni. Ó, hát arról, arról sokat tudnék meselni, milyen áldozatokat kell hozni, de, de a, lehet, hogy a helyes kérdés az inkább az, hogy milyen módszerekkel próbálod elérni a célodat. Tehát arra az azt egy keres... nagyon érdekes kérdés, erre, erre nem fogok tudni jól válaszolni. Nem is vártam, vagy akkor közösen kapnák nobel díjat valószínűleg. Ez egy, de ez egy, alapvető, ez egy alapvető dolog. Ez egy alapvető kérdés, amit felvetsz. Hát ez valójában. a is foglalkoztat? Hát a hétköznapjaim hétköznapi le, le, le problémája. Természetesen. Hogyne. Hogyne. De De adás, hogy ne? Ráadásul, hogyha visszautasítom, Igen. akkor egyszer csak azzal szembesülök, hogy jön utánam. Tehát hiába utasítom én vissza, van egy reflexív tevékenységem, amely nem hagyja azt a dolgot elveszni. Tehát én kidobom az ablakon, de amikor kimegyek az ajtón, akkor beleütközöm. És ha arrébb rúgom, akkor másnap meg, amikor arra megyek, akkor 5 méterre aréb, de ismét találkozom vele. Megszabadulni tőlem tudok. Hát legfeljebb, hogyha bevalósz az és ott tőlsz. De ott ugyanez folytatódik, csak másokkal. Falevelekkel és makkal történik ugyanezt. Tehát magamat, magamat viszem az erdőbe, a lakásomat hagyom ott, magamat ugyanúgy viszem magammal, és abban élek együtt, nem a lakásommal. Mm -hmm. És mire fogsz, és, és, és egyébként ez a hétköznap, a te kutatói igazgatói tevékenységedet, vagy kutatási igazgatói tevékenységedet, ez mennyire, tehát hogy ez mennyiben érinti, tehát? Első rendben de volt egy, ez lesz a legkevésbé és most persze nekem egyre unalmasabb be fogok várni, de volt tegnap hát egy élményem, amikor ö, nagyon kiváló szakemberekkel egyeztettünk egy készülő anyagról, és nekünk volt egy állításunk, amit nagyon-nagyon, ami egyrészt meglepő, másrészt nagyon pontos adatokkal alá lehet támasztani. És egy kollégától, akinek szintén az a dolga, hogy adatokból dolgozik, és ebből megállapításokat tesz a társadalomra, Ettől a kollégától az a visszajelzés érkezett, hogy érti, és látja, hogy az adatok ezt mondják, de annyira biztos benne, hogy nem úgy van, hogy akkor az adatokkal van a baj. <gül> tehát, hogy ez a... Ez a és ez, ez, ez így kirekt ki mondva, ez a, ez a mondat, tehát, hogy nem nevetett ezen, de Én hogy nem. ez a reflex, ez úgy látszik, hogy csak annyira mély emberénk van húzalozva, hogy még olyan is elő tud jönni, akinek egyébként az, az élet küldetése és foglalkozása az erről szól, hogy hogyan kell megismerni a világot. Megdöbbentő, másrészt nagyon érdekes. Az a legjobb, hogy fél másodperccel később azt mondtad, mert azt kérdeztem, hogy te megdöbbentél, és azt mondtad, hogy megdöbbentő. Ja, nem is hallottam, hogy a fél hey. hey. Igen, igen. Ilyen helyzetben nehéz mit mondani. És mit mondtál? érdekes maga a helyzet. Vannak nagyon érdekes kutatások arról, hogy tehát ezt a, a, az összeesküvés elméletek... Jó, ja, ennek az embernek, információval... aki egyébként aki nem volt Igen. hajlandó túltenni magát ezen neki egyébként az egész ízével, mi dolga volt, mi dolga volt vagy mi dolga lett volna? Neki véleményeznie kellett a mi készülő anyagunknak a mostani állapotát. Mert És hogyan minden fogja minden... tudni véleményezni, hogyha egyébként nem, fogja őt ezek, nem fogják őt ezek a számok befolyásolni? Hát a... Itt két dolog van. Az egyik az, hogy a tudományban gyakorlatilag minden vitatható, ezért egy nagyon idegesítő dolog. Tehát, hogyha tehát bizonyos helyzetekben tud releváns lenni az az állítás, hogy az adatok rosszak, és akkor mindenféle mozertani vitákban el lehet merülni. És ebből, ebből ered az, hogy, hogy igazán széleskörű, vagy teljes tudományos konszerzus semmilyen kérdésben egyébként nem lehet létrehozni, sokszor alapvető kérdésekben sem. Ez, ezt odáig kell elvinni, ezt a, ezt a vitát, hogy te magad meggyőződjél abban, hogy, hogy eljutottatok addig a pontig, ahol, ahol te meg vagy róla, hogy neked van igazad, mert azok az adatok, azok helyesek. Mert egyrészt van ez a része, másrészt van az a része, hogy tetszik vagy nem, a, a tudományos kutatás során is befolyásolnak minket nagyon alapvető, az, akár az identitásunkhoz is hozzátartozó kérdések. Ha te baloldali vagy, vagy jobboldali vagy, akkor bármilyen rosszul hangzik, nagyon gyakran eljutott egy olyan pontra, ahol fel kellene adnod az identitásod alapját képező valamilyen tépen. a dolog, tudod? Annak idején apukám ugye 24 éves koromban mondta először, hogy menjek orvos orvoshoz, mert addig mindent az égeget a világán, ő látott velem kapcsolatban, és akkor kérdeztem tulaj, mi a helyzet, és mondta, hogy lejárt a garanciám, és innentől kezdve ő már ehhez kevés lesz, és... Egyáltalán apám azt mondta, hogy bármit tapasztalak magamon, az emberi szervezet nem produkál véletlenül semmit se, akkor orvoshoz kell fordulni. És én azt gondoltam egyébként, hogy az életkoromból adódóan vannak különböző bőrön tapasztalható dolgaim, és anyukámtól örököltem egy egészen fantasztikus bőrgyógyást, és én az elmúlt időben ha magamon tapasztaltam valamit, és egyébként el lehetett menni orvoshoz ebben a pandémiás időben, Uh, egy idős emberről van szó, aki egyébként még jobban vigyáz az egészségére, és így van rendjé, miközben ő vigyáz mások egészségére, Rendszeresen felkeresem, és mindig megnyutat engem a tekintetben, hogy ez így a világán nincs semmi. Sőt, elmondta azt is, hogy ez nem feltétlenül az életkoromban van összefüggésben, hanem ez örökletes egyéb dolog is lehet. És, ez, és akkor mindig megkérdezi tőlem, hogy egyébként ezeket a dolgokat, ameknek a jelentőségek 10 skálán, ezt követően már csak egyes, hogy ezt el kell -e távolítani, és akkor mindig azt mondom, hogy nem hát hozzám tartozik. De ahányszor ez bekövetkezik, akkor ezt mindig végigfutatom magam, és ez csak egy példa volt a sok közül valójában, és ez mentálisan is ugyanígy van, tehát hogyha az embernek van egy problémája, egy hozzá közelálló valakivel, legyen az te, akkor, akkor azt igazán csak akkor tudja feloldani, hogyha beszélget vele, és erre nem, ezt nem lehet megúszni, ez az, amit az emberek hosszú távon nem tudnak. Tehát hogy valahogy csökken az ezzel kapcsolatos energia. Mm -hmm. Tehát nézni azt, ahogy a gyerekeink, vagy adott esetben sokkal fiatalabb emberek a semmiről órákig tudnak beszélgetni, miközben önmagában kikérnék azt a mondatot, hogy a semmiről, hiszen ők azt mondanák, hogy nem a semmiről beszélgetnek, én meg azt mondom, hogy hát ha nem beszélgetünk a létezés nagy titkairól, mire ők azt mondják, hogy de hát mi a létezés nagy titkairól beszélünk, és akkor ha a jó formában vagyok, akkor rájuk hangulódom. Ezt tettük most is. És akkor sikerülni? Két a fogban Hát törekedni kell erre. Uh -huh. Semmi más nem csinálok, mint törekszemre. szemre. És mennyire sikerül, arról fogkalmam nincs. Közben mint hogyha, de nem, nem így volt megtervezve, de mint hogyha a korábban feltett kérdések körül is mégiscsak, és akkor felteszem azt a kérdést, hogyha itt arról van szó, hogy az a létezési mód, amit mondjuk egy kutató, vagy te az uralkodóvá várik az életezen, akkor milyen lehetett lehet élni úgy, hogy folyamatosan meg vannak kérdőjelezve a létezésednek az alapjai, és bármikor ott van a veszélye annak, hogy, hogy teljesen újra kell karibrálod hogy a világról gondolkodsz. És lehet, hogy a, a másik fajta létezési mód az ennek a kiiktatása, tehát egy védekezés. De ez egész biztos, hogy így van. Aha. Ez egész biztos, hogy így van. El kell, hogy köszönjek. Jó, megértem, oké. Okay. Nem érted meg, mert nem azért köszönök el, mert befejeztük, hanem azért, mert... Értettem, csak elgondolkodtam. Én is elgondolkodtam, nekem nem hát. teljesen természetes egyik beszélgetést a másik után folytatni. Az SMS-sel kapcsolatban az érintettnek sms ha válaszol, akkor reagálni fogok, és küldöm az értesítést. Szolgálati közleményt hallottak. Igen. Tudja mi a legnagyobb bajom? Nem. Az a legnagyobb bajom, hogy amíg a Filipóval való beszélgetéshez nem kellettek papírok, az önnel folytatott beszélgetéshez kellenek, a fráckonyhóba. Megpróbáljuk papír nélkül is. Ne, nem megy! hogy a pitlibe tudnék én önnel beszélgetni az unió energiapolitikájáról. Állítsa már, vagy mondja már meg nekem. Hát ugye írt maga egy dolgozatot, abban hivatkozik az unió energiapolitikájára, erre én voltam olyan barom, hogy kinyomtattam mind a 25 oldalt. Az egy másik kérdés, hogy kinyomtatni könnyebb volt, mint elolvasni, és elolvasni se volt annyira nehéz, mint megérteni. Most azt gondolja, hogy én minden nap különböző emberekből elolvasok 25 oldalt, és mire eljön a hétvége, addig én nekem kéne lenni az enciklopédia Britannikának, de hát közben nem válok azzá. Hülyébnek érzel magam a hétvégén, mint a hét elején. De nem mondja azt, hogy ezt nem ismeri. De hogy is nem. Hogy jön maga ahhoz, hogy minden héten ezt csinálja velem? Miért nem maga a Filip? Nem minden héten szoktam. Hát nem minden héten, de mindig van valami, amit csinál, amiért ki kell nyomtatnom és meg kell szüntetnem egy féleső erdőt Brazíliában. Nem megy másképp. Hát ahhoz, hogy az embernek valamilyen ismerete legyen és kérdezze, ki kezeli az elszabadult energiárakat. És akkor itt van a bizottság közlemény az Európai Parlamentnek, az Európai tanácsnak, a tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiós Bizottságának az emelkedő energiára kezelés, a cselekvés, a támogatás eszköztára, október 13. Ez mennyiben nemzeti és mennyiben nemzeti hatáskör? Hát alapvetően nemzeti hatáskör, mint azt mi láthatjuk a a magyar kormány lépései kapcsán is van nem nemzeti, tehát van, van, van uniós része is, amelyek nagyjából úgy néznek ki, hogy, hogy általában a piaci magatartás szabályozásához kötődnek uniós szabályok. Tehát nem lehet megtenni azt, hogy teljes egészében, <coughs> teljes egészében államosítsanak mondjuk mindent, és, és ezáltal tartósan hatósági állat vezessenek be. Ezzel is van ez, a, a, a, ami szerszámkészletnek fordít, ugye az uniós nyelv, gyakorlatilag egy javaslatcsomag, amiben a bizottság azokat a lehetőségeket sorolja föl, tulajdonképpen amelyeket egy kormány úgy is megtehet, hogy ezzel nem sérti alapvetően az, az egységes belső piacra érvényes alapvető elveket, szabad verseny, és a többi, diskriminációmentesség és ilyenek. Tehát alapvetően nemzeti, bizottság sok mindent ez nem tud tenni, hogy az uniós intézmények sokat nem tudnak tenni. Annyit tudnak tenni, hogy a tagállamokat orientálják, fogalmazunk így, tehát próbálják irány, irányokat mutatni a tagállamoknak. Azt tudjuk, hogy a világos energiárak jelegi emelkedése elsősorban növekvő globális gázkeresletnek tudható be, mert hogy ezt mondja a jelentés. Én, én megbízom a jelentést. Tevőben. Igen, feltételezem. Én nem néztem ennek utána, de... Én legutóbb valakitől, aki majd kedden lesz, vagy szerdán a vendégem, nevezetesen Brückner Gergely, azt kérdeztem tőle, hogy ez egész post-covid-e, de aztán ő ezt átfordította a maga nyelvére, de az ember elolvassa a bizottság jelentését, akkor kicsit arról van szó. Ez ismét Fritz Tamásnak egy ilyen Fáfolata, semmi sincs a világban következmények nélkül, a COVID sincsen következmények nélkül, csak ki a frázskonyhó gondolta volna, hogy ilyen következményei is lesznek a világban, így nálunk is. Igen, egy kicsit hasonló ahhoz, hogy a fél évvel ezelőtt az építőanyagipari árak megváltoztak. Ugye hirtelen megélénkül a kereslet, ráadásul most állítólag. Videgtél elé is nézünk, azt mondják, miatt is, valószínűleg az emberek biztonsági játékot játszanak, és olyan geopolitikai játékok is közrejátszanak, ami minket is érint részben, ez ugye az ukrán-orosz vita. De az, a, az, az oroszoknak játék. ugye az unióval is van vitája, aminek következtében most hirtelen a gáztározókat elkezdték föltölteni. Igen, igen, aztán az északi áramlat, ugye, ami... ami Álljon meg itt felfed... egy pillanatra, azt árulja el nekem, hogy ugye itt azt szokták mondani, hogy a sakkozónak nem csak a, fejével, a saját fejével, hanem az ellenfele fejével is kell tudni gondolkodni, mert az, az igazán jó sakkozó. Azok a politikai játszmák is játékok, amit ön említett, és nem én, abban maga mennyire járatos? Naras is Tibor beszélget velem. Jó hogy ezt kívánok. Hát nem tudom, nem tudom, teszteljük, vagy... Nem, nem, nem én nem akarom egyáltalán tesztelni, tehát, ami, tehát hogy hányszor fordul elő önnel, aki azért mégiscsak ezen a területen vérók, amiközben állam sokkal fiatalabb, tehát nem lett lebácsizva, hogy ez a Moldova effekt, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, hogy jön egy tapasztalt játékos, de azt mondja, hogy hát ezzel együtt ki a francia nyavajakorság gondolta volna, hogy ez áll a dolog hátterében. Moldova esetében, elég nyilván, a, a volt szovjet utódállamok esetében eléggé nyilvánvaló, hogyha ott bármilyen energiaprobléma van, akkor ott valami Oroszországgal fennálló vita áll a háttérön. Oroszország azért tényleg előszerezettel használja az, energia, az energiát ö, fegyverként, vagy, vagy legalábbis tárgyalási eszközként, vagy zsarolási eszközként. Oké, okay, tehát akkor vannak ezek a hatalmi játékok, és akkor összességében az egészről, amikor azt mondja az Unió, hogy ez majd 2022-re, áprilisára fog stabilizálódni, mármint, hogy visszastabilizálódni, aminek sem értelme nincsen, de tehát, hogy ez a fajta hektikus jellege megszűnik, az mire alapozza? Hát ott szerintem ezek olyan középtávú prognózisok, mint amit most az amit pentegnap adott ki, amiben az inflációs prognózisra mondta azt, hogy szerinte ez jövő tavasszal engyűlni fog az infláció. Oké, akkor ezt kérdezem öntől. Vajon bárki az unióban, vagy ön? Ön is az unió része? egy biztossal beszélgetek, hát azért ez nem semmi. ön is. Én nem vagyok biztos, sose voltam, hogy Az unió része. Há, annak része vagyok, de én egy, én egy atom vagyok maga meg egy egész molekula. Na, ki kimondtam, hogy fel, felmaló, figyelj el, ezt, milyen fánkölt vagyok. Visszatérve, hogy minkor az ember mindig elfelejtő, mit akar mondani, miközben ilyen nagyszerű szóképzavarokban uh, vész el, és én el is vesztem. Dö -dö -dö -dö -dö -dö -dö. Szóval, hogy azt akartam kérdezni öntől, mert nem kell, Kavinton is eszembe jutott még, hogy ön például abból adódóan, feltehetően jobban ismeri a világot e tekintetben, mint én önkontolta például azt, hogy ennek lehet ennek az egésznek egy inflatórikus hatása, és lehet egy energiaproblémája azt követően, hogy normalizálódni látszik a helyzet. Ráadásul nem is igaz. Hát itt vagyunk a negyedik hullámban. Hát miről beszélünk, hogy gazdasági felfutás. Tehát, hogy ezek, ezekre úgy néz egyfolytában ön, mint novumokra, amelyek, Állandóan előjönnek, és állandóan újra kell kalkulálni a világot? Hát igen, részben. De ugye, ahol magas az átoltottság, amely társadalmakban magas az átoltottság, ott elvileg már ez a negyedik hullám nem kell, hogy olyan áldozatokkal járjon, mint az előző három. Tehát van egyfajta felszabadulás érzés, és és ez ilyen nagyválságok után, háborúk, járványok után azért a, a magas infláció nem, nem példanélküli, vagy hír, az, az, az, az a árak hirtelen megugrása nem példanélküli, hiszen, hiszen hirtelen kinyílik a, hogy mondjam, a, a piacnak a, a keresleti oldala, és akkor ezt nyilvánvalóan a kínálati oldal pedig kihasználja, és ebből adódóan, Jótólag mondhatjuk azt, hogy nem meglepetés. Nekem meglepetős persze, mert nem vagyok közgazdás, de azt el tudom képzelni, hogy ezzel számolhattak azok a, azok a közgazdászok, akik a jövő tervezésével foglalkoznak De akkor azok beszéltek is volna, nem? Tehát elmondhatták volna, mint egy orvos, nem, kockázatok, mellékhatások. Lehet, hogy beszéltek, csak nem figyeltünk, hogy oda rájuk. Én nekem az sokszor töpenetes, hogy az ember megnéz, a történések a fényében korábbi cikketet, vagy megszólalásokat, és rájön, hogy jé, ezt Ebben már van. sokan Én. látták, hogy jön. Ingen. Én nem emlékszem arra, hogy 5 vagy 6 százalékos infláció veszélyére azért tömegesen felhívták volna a figyelmet. Azt kérdezem... De ez nem zárja ki, hogy nem tudom. Nem, ebben igaza. Az európai széndiokszidár is jelentősen emelkedett 2021-ben, bár sokkal kevésbé, mint a gázár. Ez a széndiokszidár, ez valójában micsoda? Hát most megfogoszni, nem tudom. Tehát... <síthat> ne, nem vagyok. Van kereskednek a széndiokszidtal is. Jó, rendben, rendben Ez Tényleg egy, de... egy ennek Rendben van, igyekszem. A Metnek valami fontos emberének írtam, de kicsit úgy írtam neki, mintha írtam volna, nem tudom, a Trumpnak, hogy megszereztem volna az e-mail címét, és akkor írtam, hogy kevésé valószínű, hogy szóba állna velem, de van itt egy Kej Fejoncsics című hogy nem akarna velem beszélgetni, és aztán írtam egy munkatársának, mert a Trumpnak magának nem volt meg, itt a Medben se Szabó Gergelynek a Miért jegyzek meg ilyen neveket? Fogalmam nincs. És, és uh, írtam egy munkatársnőjének, aki azt mondta, hogy továbbítja a kérdést, de aztán itt elakadtam. Uh, azokban a tagállamokban, ahol gyakoribak a hosszú távú szerződések az elkövetkezendő hetekben és hónapokban valószínűleg lassabb lesz az áremelkedés üteme. Most ebbe pont beletartozna elvileg Magyarország, és, még, és nem tudom eldönteni, hogy ezzel együtt az áremelkedés üteme az most mekkora. Beleértve, hogy a mi hosszabb távú megállapodásunk Oroszországgal az más országok csőrét szíves a fogalmazásért mennyire bántsa? Igen, de attól függetlenül ez valóban így van, hiszen a hosszabb távú megállapodásokban rögzítve van valamilyen ár. A, a, abban, hogyha valakinek nincsen hosszabb távú megállapodás, lejárt vagy nem kötött, ő a mindenkori piaci áron, kénytelen vásárolni, és most egy kicsit úgy, mint az építőanyagipari áraknál, itt az energiáraknál is gyakorlatilag napi, a, a, a hosszú távol lekötött áraknak a 5-6 szorosa is tud lenni a napi ár, ami azért hát, lényegesen drágább, és, és a módúval esetében éppen ez a probléma általán nincs. Nincs hosszú távú megkötött szerződésük. Elfogyott a, a, a hosszú távú Szerződés alapján szolgálatos a gáz mennyisége, ha most vásárolni akarnak, akkor napi áron kénytelenek vásárolni, ami, ami sokszoros az akkor lekötött, vagy az, akkor, az akkori árnak, ami alapján megkötötték a hosszú szállítási szerződést. Tehát ez, ez egy nagyon komoly finanszírozási problémát jelenthet egy rosszor. Visszatérünk ide, de adódik a kérdés, de ha nem akar róla beszélni, tudomásról veszem, ez a Hernádi történethez, amely valójában csak egy újabb fejezettel bűvült, hiszen ez nem egy mai történet. Azon, azon kívül, hogy nagy valószínűséggel mind a ketten azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy nem vagyunk egy ilyen történet része, de hát ilyen történetben véletlenül senki se kerül az ember hogy ez alapos vagy sem, ez bíróságok vizsgálják, ugye most újra felülvizsgálat történik, az alkotmánybírósághoz fordultak, de hogy olyan vélemény, aminek kapcsán nem fog ugrálni önön, tehát ha mond három mondatot, akkor mond hármat, ha négyet, négyet, ha egyet se, egyet se. csak azt kérdezem, hogy van-e a nép és számomra ebben a sorrendben mondandója ennek a történetnek a kapcsán, ami azért nem egy tizenkettő egy tucat történet. Hát igen, csak ugye egy abból a, azzal a problémával küzdök itt megint, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatban minősítő mondatokat nem nagyon szoktam megengedni, még akkor sem, hogyha nem magyar igazságszolgáltatásról van. szó. Szóval az valóban évek óta húzódó, ügy, hiszen még én voltam miniszter, akkor is, akkor is fennállt ez a probléma. A magyar, a magyar fél álláspontja szerint, azok a, azok a pontok, amelyekben a horvát igazságszolgáltatás most döntést, most jogerős döntést hozott, Igen. ezeket korábban már magyar hatóságok elbírálták. Uh, Azt mondja a... nekem, hogy hogy lehet egy és ugyanazon ügyben két különböző ország bírósága előtt történeteket vinni? Lehet, miért ne? Adott esetben a két ország hatósága eljárhat. Ugye éppen azért született meg a, <kül> ilyen esetben a, a különböző jogsegélyek intézménye, hogy, hogy ne bonyolítsa a kettős, a kettős határozat problémáját el. Tehát az, hogy két országban <kül> elnézést, eltérő döntést hoznak a, a adott ügyben, ezt a problémát elkerülje és ezügyben a magyar hatóságok megelőzték a horváthatóságokat, hiszen jó korábban született már egy, hát most valamilyen elutasító döntés. Tehát, Oké, de ezt például most járban, a Hernadi féle történettől eltekintve, ez bármilyen vonatkozásban kötelezi a másik országot, hogyha időben hamarabb hoz meg egy másik ország hasonló, vagy ugyanabban a történetben döntést, akkor az az ő történetét onnantól közve semmisség teszi, vagy ilyen nincs? Hát reszüldikátával, igen, ítél dologgát teszi. De reszüldikátával de... teszi ott is, ahol egyébként tárgyalták, és közben van egy ország határ? I igen. Igen, általában ilyenkor elismeri a másik ország hatóságban a döntést. Itt ugye a problémát ezen, hogy a állítják, hogy ez nem, nem teljesen ugyanaz, vagy nem ugyanaz a két a két ügy. És és abban segítsen, hogyha ilyenkor például kiadatás van, vagy Interpol van, hiszen ez évek közt ugye Hernádi Zsolt életében azt jelenti, hogy ő egyelőre neki szent Ilona szigete Magyarország, hiszen ha kiteszi innen a lábát, akkor bármelyik pillanatban lecsaphatnak rá a nemzetközi körözésből adódóan, amely tudommal érvényben van. Igen. Hogy ez, ez, ez egy milyen szituáció? Egy, egy ilyen hihetetlen vállalatot, nagyságú és gazdasági erő, erőt tekintve, mint a MOL. Hát, Tehát azért ez nem 12-1 tucat ez egy, ez történet. Egy, ez, ez, ez így van. Ez egy kellemetlen szituáció, vagy hogy mondjam, politikailag is egy, egy nehéz szituáció. Én amikor annak idején mindig uh, tárgyaltam, a, amikor én voltam közigazdaság és miniszter és a horvát igazság miniszter kollégámmal, tárgyaltam, ő mindig természetesen az igazságszolgáltatás függetlenségére hivatkozott, az ügyész, akkor, akkor ügyészi szakban volt talán az ügy, és elmondta, hogy a horvát kormány az ügyben nem tud semmit sem tenni, hiszen független az igazságszolgáltatás Horvátországban. Ugye egy része itt az úgynevezett bizonyítékoknak, amit a horvát hatóságok bizonyítékként használtak, láthattuk, például volt egy olyan videófelvétel, ahol azt lehetett látni, azt hiszem egy zágrábi étteremben. Igen. Bernadi Zsolt és Zsimo Szanader, horvát miniszterelnök beszélgetnek hang nélkül, és erre állítják a horvát hatóságuk azt, hogy, hogy itt történt az a bizonyos megállapodás, amit ők korrupciós ügynek vélnek. Nincs hang, hangsúlyozom, tehát az, hogy mindez hogyan történt, az nehéz bizonyítani. Tehát ez, ez egy nehéz, szerintem a két ország kapcsolatát is jelentős mértékben megterhelő. Ügy, aminek én nem, tehát, hogy én nem láttam semmi a meggyőző bizonyítékát. És például a magyar hatóságok sem, hiszen egy év esetben máshogy viselkedtek volna nyilvánvalóan annak, hogy egy bűncselekmény történt valóban. De ezzel együtt úgy működik a nemzetközi jog, hogyha van egy körözés vele kapcsolatban, akkor a világ bármely pontján egy ilyen ember, nem Hernándi Zsolt, hanem bárki lekapcsolható? Én úgy tudom, hogy nem vizsgálják ilyenkor, igen, tehát az Interpol nem vizsgálja azt, hogy most mi a, ha egy kormány vagy egy hatóság jogszerűen adja ki a nemzetközi körözést, akkor azt végrehajtják más országok hatóságait. És annak függvényében, hogy van egy kiadatás, kiadják, de mindenféleképpen egy olyan helyzetet teremt az ember a saját sorsát illetően, ahol átmenetleg vagy tartósan nem tud rendelkezni a saját személyes szabadsága igen. fölött? Igen. Tehát kétszer is megfontolja azt, hogy átlépe bármilyen határon. Igen. Fura helyzet lehet. Ha én egyszer Hernádi Zsolttal beszélgetnék, akkor biztos megkérdezném ezt tőle, sőt, ezt kérdezném meg tőle először, mert az összes többi dolog az kevésbé foglalkoztatni, és ez csak azért jutott az eszembe, mert egy pár beszélgetést láttam a Hernádi Zsolttal, és ezt sose kérdezték meg tőle. Ez lehetséges, hogy kiköti előtt, hogy ő erről nem beszélget, de én nem szeretek olyan, ahol beszélgetni beszélgetnek, kikötnek előtt a dolgokat. Mindegy. Visszatérve tehát oda, ha még emlékszik, a hosszú távú szerződésekről volt szó, uh, Ukrajna valójában ugye nem Magyarországnak vált áldozatává, hanem az ukrán-orosz kapcsolatnak, amihez mi csak aprópót szolgáltattunk. I igen, hát igen, tulajdonképpen igen. Ugye Ukrajna bevételeinek nem kis része abból származik, hogy a Szovjetunió idejében megépített energiávezetékek egy része, az Európában menő átmenő vezetékek egy, egy jelentős része Ukrajnán keresztül megy, és ezért ő szállítási díjat, vagy, vagy transferdíjat kap uh, Oroszországtól azért, hogy továbbítja a, a, a, a csőben lévő nyersanyagot gyakorlatilag, vagy energiát. Mennyire érinti ez érzékenyen Ukrajnát, ahol az élet nem igazán magas életszínvonalon zajlik, függetlaton, hogy ott is vannak jobb módú emberek? Hát most két irányból is megkerüli Oroszország ugye Ukrajnát, és ez így nagyon érzékenyen érinti, és hozzá hiszem is. Egyrészt az a északi áramlattal, ami, ami ugye a balti tenger és az északi tenger keresztül vagy alatt megy, és közvetlenül juttatja Nyugat-Európába az orosz energiát, másrészt pedig délen keresztül, ugye ami, mi esetünkben azt jelenti, hogy mivel megépült Magyarország és Szerbia között is a, a közvetlen kapcsolat, ezáltal Szerbia felől tudjuk kapni az orosz energiát, azaz Ukrajna nemhogy nem kap Oroszország felől energiát, de legalábbis a legutóbbi időkben a helyzet az volt, hogy Magyarország felől ment Ukrajnába energia, a, ugye, az, orosz egyik, az orosz energia egyik nagy jelosztóközpontja Ausztriában van, Baumgartenben, és ö, onnan visszafelé is tud jönni adott esetben energia. <kül> és Magyarország így tavaly, talán, de lehet, hogy idén is nem tudom, ö, ellátta részben energia energiaszükségletét orosz energiából, csak a fordított irányból. Most a külügyminisztert kérdezem, az ex-külügyminisztert, alapvetően mi baja van Oroszországnak, a Ukrajnával, amit el lehet mondani a polkorektségen belül? Hű, hát nagyon sok. De nem arról van szó, hát hogy alapvetően a léte, Tehát, van hogy etnikai... ne legyen? Hát nyilván, nyilván van egy ilyen is, de vannak etnikai, történeti, ugye van egy etnikai probléma, ez a kelet, ukrani, a Donetszki medence kérdése, ami túlnyomó részt orosz lakosságú, és... Korábban is voltak már olyan törekvések. De minden, hogy... ami Ukrajnával kapcsolatos lásd földgáz, az ennek a következménye? És ha ennek a következménye, akkor mi a cél? Szerintem az, ami Ukrajnával kapcsolatos lást, gáz, tehát teljesen Igen. az energia kapcsán, Igen. inkább folyási övezetek ö, ö, körüli harc. Ö, annak kapcsán, hogy Ukrajna korábban meglehetősen határozott lépéseket tett, a NATO és az Európai Unió felé Oroszországban felébredt a gyanakvás, ahogyan ez Grúzia esetében is volt, és ahogyan nem ébredt fel korábban a balti államok esetében, és ezért úgy gondolták, hogy ez egy kifejezett vesztesség Oroszország számára, hogy elengedték a balti államokat teljes egészében ha valóban teljes egészében elengedték, és amiért Fehér Oroszországot sem akarják most elengedni. Az az, hogy egyszerűen az orosz politikai elit úgy érzékeli, hogy ha, ha ő csak békében akar élni Európa nyugati részével, vagy akár Amerikával is, és, és nem, hogy mondjam, nem lép fel uh, keményen a saját érdekei védelméért, a saját korábbi érdekszférájának a védelméért, akkor folyamatosan csak veszít, ahogy a jelcini időszakot, Ők ezt, a Gorbacsov és jelcini időszakot ezt így élik meg. Ez érzet, hogy tényleg mi... így van? Hát, ugye nézőpont kérdése mondanak. Vagy ez nagybirodalomnak kell a... lenni, és mi nem vagyunk nagybirodalom, önse jött nagybirodalomban, ennek következtében nem tudjuk, hogy a putyi mit él meg a hétköznapokban. De szerintem lehet tudni nagyjából, hogy mit élnek Putin a hétköznapokban, Oroszországgal kapcsolatban, ugye Oroszország, Moszka, tehát hogy Washingtonból nézve, vagy Brüsszelből nézve, az orosz érdekszféra egy részében megadatott az ottani nemzeteknek a szabad demokratikus fejlődésük ők élnek ezzel a lehetőséggel. Nem kérdéses, hogyha egy grúzt, bosanát, georgiait, vagy egy, vagy egy ukránt megkérdeznek arról, hogy inkább hova akar tartozni. Moszkvához vagy Brüsszelhez, akkor, akkor 5-ből 4 azt fogja mondani, hogy Brüsszelhez. Moszkva felől nézve ez a dolog viszont egy nyugati fellazító és expanzionista külpolitikának az eredménye, és ők úgy gondolják, hogy a saját biztonságuk érdekében is védeniük kell az úgynevezett közelkülföldet. Ugye ez is nagyon beszédes, hogy az orosz politikai terminológiában a volt szovjet tagköztárságokat közel külföld megnevezik, igen. Tehát nyilván az ő részükről van egy geopolitikai védekezés, a volt érdekszérát próbálják úgy, ahogy amennyire tudják megőrizni, és jelen esetben az energia, az energiaszállítások ebben a küzdelemben is egy, egy eszköz. Tehát az, amikor Oroszország Ukrajnával egy ilyen energiapolitikai csatározásba megy, az valószínűleg egy kicsit annak a demonstrálása is, hogy Ukrajna-Oroszország nélkül csak nehezen tud megállni a lábán. Valószínűleg egy kicsit az a játék is, hogy hat finanszírozzák a nyugatiak Ukrajna fennmaradását, legalább akkor erre költik a pénzt, és nem másra. Meg egy kicsit olyan is, hogy, hogy mutassák, hogy azért az Európa keleti felében, sőt középső részében is az orosz energia azért megkerülhetetlen mind a mai napig, és országok komoly bajba kerülhetnek, hogyha Oroszország a rossz viszonyban vannak. Ugye azért nagyon érdekes, amiről ön beszél, mert amíg az építőanyagárakkal kapcsolatban viszonylag gyorsan reagált a magyar kormány, és azt mondta, hogy állítsuk meg Brüsszelt, meg mindent állítsuk meg, és az építőanyagárak, azok nem mehetnek a csillagokig, és hozott döntéseket. Ugyanez a fajta szöveg az energiával kapcsolatban nincs. Hozzáteszem az igazság kedvére, hogy itt különböző dologról van szó, tehát ezeket össze is lehet hasonlítani, meg nem is. Csak az embernek óhatatlan leszébe jut a párhuzam. Ha van. Igen, és itt azért a, a, a, a csökkentésnek óriási szerepe van. Tehát az, hogy a korábbi intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon a mostani Európával összehasonlítva még mindig nemhogy nem magasak az energiaárak, de, de a legalacsonyabbak között van, talán a második legalacsonyabb, ha, ha jól emlékszem, azért az, az, az, az sokat jelent. Tehát, hogyha olyan, olyan fokú kiszolgáltatottság lenne Magyarországon is, mint például Romániában a Temespáron, ahol éppen. Hát ez a balzasztó történet. Igen, tehát ez biztos, hogy akkor a... a tehát akkor ugye lekapcsoltak kórházakat, meg kül, és hát ugye nem is, volt, nem is van volt remény arra, hogy ott más lesz, tehát hogy valami egészen, tehát valami külkorszaki módon próbálják beüzemelni Igen. ezeket. Igen, és ott, ott valóban tombol a negyedik hullám is, ugye Európában jelenleg ott a legsúlyosabb a Igen. Tehát ott, ott egy ilyen halmozottan, halmozottan válsághelyzet halmozott alakult ki. Igen, az mindenféleképpen jó, hogy azt elkerültük, arra, arra még gondolni is rossz. A kérdés az, hogy ez az állapot, ami most van, ez tartósan fenntartható-e ezen megállapodások révén? Már Európában? Nem, Magyarországon. Hát Magyarországon. Tehát, Szerintem, hogy a rezsicsökkentés eredményeit azt áldozatok nélkül fel lehetett tartani, mondván, hogy, hogy akkor más területen kell áldozatot hozni. Hát nyilván áldozatok kellenek arra, hogy fokozódó nyomás van az egész rendszeren, de fenntartható szerintem. Mert ugye Kínában úr, meg ér... arról volt, hogy azért nincs magnézium, mert a magnéziumkohók egy bizonyos tartományban vannak, van 30, abból 14 működik, mert 16-ot azért állítottak le, hogy a lakosság jusson áramhoz. Tehát ezek olyan jelenségek, hogy az ember csak azt hiszi, hogy valami moziban van, ott ez a valóság ez hát a valóság, hát egy, igen, egy, egy, egy, egy valóságos válsághelyzetben érünk. Tehát ez a járvány is, ami ugye Európában megosztanak a vélemények, hogy 19 novemberre vagy 20 február, január-februárja óta tart, de azért akárhogy is nézzük, ez, ez most már mostan két éve fog tartani. Ez is egy olyan terheléses nyomás alatt tartja a társadalmakat, amihez, ami, ami biztos, hogy lesz a történelem könyvekben. De, hát De mégis egészen helyen... másféleképpen beszélünk erről most, mint hogyha egyébként ennek a jelentősége érdemben csökkent volna, holott valójában a hétköznapi életünket akarjuk fenntartani, és ez egy korábbi, jóval korábbi beszélgetésünkhez csatlakozik, ami azért is nagyon érdekes, mert talán az inforádióban hallottam egy nagyon érdekes összeállítást arról, hogy ez a home office, ez közel sem maradt meg olyan mértékben, mint amilyen mértékben egyébként maradhatott volna. Ez egy nyugat-európai és amerikai felmérés volt, mert hogy egyébként, ahol lehet, akkor fokozatosan visszatértek a régi működésre. Igen, mert egy intézményi működést azért csak a fizikai jelenléttel lehet szantartani. Egyébként nagyon érdekes, de az unió intézményei nem nagyon tiszt. Elnézést, közben a, magat, a mondat hárnyadét megette a cica. Bocsánat. Ne kérjen intézmény... elnézést, ha kimarad a hangarról, nem maga tehet. Én Sok mind erről tehet maga, de... mint tudjuk, de erről nem. De én szabad ember vagyok, akkor kérek elnézést, amikor... Akkor vagyok. Vagyok. De akkor kérjen, teljesen indokolatlan pillanatokban máskor is elnézést, igen? Jó, elnézést kérek, hogyha elnézést kérek. Jó, Jó, igen? De, hát, de az Olyan. uniós intézmények az uniós intézmények egy jelentős része nem nagyon tér vissza az, az offline működés, vagy a fizikai jelenlétel járó működésre érdekes módon. Nem, nem a front van szó, tehát nem a tanács, nem a bizottság, amit látunk a televízióban meg, akik üléseznek, hanem a mögötte lévő rész, a köztisztis kar, fogalmazunk így. Lehet, hogy nem tudom, ugye van egy érdekes dolog, ami, amiről szintén írtam még korábban, de jóval korábban, talán fél évvel ezelőtt a, az EU-sratnak a blogján, hogy az Európai Bizottság ezt fel akarja használni a járványt és az online munkavégzést arra is, hogy az ingatlan állományát csökkentse. A bizottság meglehetősen sok irodaépületet bérel. Mi mindennek egy a... van köze egymáshoz? Ugye? És ezeknek a bérleti, tehát azt akarja, hogy akkor az online, azt vizsgálják, hogy az online munkavégzést általánossá teszik, hetente egyszer kell mondjuk bemenni hivatalosan is, és egyébként ezzel felszabadul egy csomó irodahelyiség akkor, és ezeket, ezeket nem bérelnék a jövőben, és ezzel is pénzügyi megtakarításokat érnének el. Tehát azért van, hogy itt, itt annyi minden alakul át jelen pillanatban, aminek nem vagyunk tisztában a következményeivel. De az szerintem is így van, és ez látható, hogy az online munkavégzés nem fogja tudni teljes egészében. Egészen pontosan abban az értelmezési keretben, amiben mi ma a hivatali működést értelmezzük, ebben nem fogja fog, tudni pótolni az online munkavégzés, a fizikai jelenlétet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. jövő héten folytatjuk, aztán előutók találkozzunk is. Köszönöm szépen, és kérdemes hétvégét kívánom. Viszont kívánom. Önök Navras és Tibort hallottak. Önök egy támogatott beszélgetést hallanak, a támogató az Zuglói önkormányzat. Hát jó. tiszteletem, Horváth Csabál keresem, aki családap, a polgármester, a magyar szocialista párt nem sorol. Szép öreged. Helyben vagyok? Így van. De most valami egész más helyen vagy, mint ahol szoktál lenni, mert az atmoszféra az egészen más. Ma éppen Szabin vagyok. Értem. Um. Roppant kíváncsisággal, némi malíciával tekintek arra, ami a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció kapcsolatát illeti, az átigazolásokat illetően, és ebben nem a Zulói képviselőtestület élvez előnyt, az csak része ennek. Én tudom, hogy te azt mondtad, hogy addig jó, amíg nem az ellenzék oldalán ülnek, és nem fogok rajtad ugrálni, de azért ez ennél sokkal több. Tehát ennek a két személynek az átülése, ez nem a véletlen következménye. Nekem vannak természetesen háttérinformációim is, amelyeket egyáltalán nem kell megerősítened. Csak azt akarom neked mondani, hogy itt nem az ellenfeleddel beszélgetsz, de egy olyan emberrel beszélgetsz, aki kíváncsi, és azért a dolgoknak nem biztos, hogy pont ugyanolyan jelentőséget tulajdonít, mint te, miközben nem vitatom el tőled, azt, hogy vitatkozz velem, és azt meg végképp nem vitatom el, hogy sokkal többet tudsz ezekről a részletekről, mint én, de a mundérbecsülete és a saját státuszkód fenntartása érdekében nyilvánvalóan igyekszel diplomatikusan fogalmazni és távol tartani magadtól azt a kérdést, amely ugyanakkor a hétköznapi következményeit tekintve nap, mint nap fog vele szembe jönni, csak a folyosón, hanem egyéb döntésekben. Mi a kérdés? Hát, hogy te ehhez hogy viszonyulsz? Mióta tudtad azt, hogy ez a folyamat van, mert hogy ez nem most következett be? Nagyjából két-három hete. Három hete. Igen, én is így tudom, hogy ez nagyjából két vagy három hete történt. Sőt, az én információim szerint Hevér László György, akit a Népjúléti Bizottság vezetőjeként említenek, ő egyáltalán nem csak a Népjúléti Bizottság vezetője volt, és erről a teljes magyar sajtó megfeledkezett hiszen ő a szocialista frakció vezetőjévé vált két-három hete, amelynek a jelentősége e tekintetben tízes skálán tízes, és mégse zavarta, hogy mint a szocialista frakció új vezetője átigazoljon. Hát amikor átigazolt már nem volt a szocialista frakció vezetője. Akkor már nem, de viszont a szocialista frakció vezetője nagyjából három hete. Igen, szóval általában érdekes lehetne ez a jelenség politikai szempontból, de itt kivételesen nem eh, politikai okok játszanak... Erről is vallottam. ...hanem személyes. Tehát van egy frakció, adott eh, két tagja, amely két tag eh, bizonyos személyes eh, konfliktusban van a, más, a frakció másik felének egy részével, és ezt a személyes konfliktust egy idő után nem tudták kezelni, és úgy döntöttek, hogy távoznak. Tehát itt erről van szó, tehát kivételesen nem politikai okok vezettek ide, hanem, eh, hanem személyes Nagyra értékelem az őszinteségedet, de nem fog vele visszaélni. Azt nem mondom, hogy másnak nem fogom elmondani, mert ugye nem egy szobában beszélgetünk ketten, hogy ez a része lehet, hogy nincs összefüggésben veled, de az, hogy Hevér László György e, szocialista frakcióvezetővé vált, azt tudtommal összefüggésben volt azzal, hogy három hete is foglalkoztatta őt már az átülés gondolata, hogy már akkor is megvoltak egyébként a, a, azok a konfliktusok, amelyekről te beszélsz, azt nem tudom, de akkor még a szocialisták ebbe belementek. Így van. Ugyanis nyilvánvalóan e minden közösség próbálja ezeket a belső nehézségeket kezelni, és én tettem javaslatot arra, hogy legyen ő frakcióvezető, hát ettől a kedélyek és az emberi kapcsolatok is rendeződnek. Ez sajnos nem következett be, inkább nehezebbé vált, és ennek tett a következménye ez a bizonyos átirazolás. Mennyire, mennyire fáj emiatt a fejed a szó átvitértemében? Mert ugye ezek emberi kapcsolatok is... Um, én csak azt feltételezem, hogy ez nem a pozitív gondok kategóriájába, vagy az öröm kategóriájába tartozik, de ezzel nem állítottam nagy újraosságot. Emberileg nyilvánvalóan nagyon rosszul érintett, de politikailag, ahogy mondtam, nincs jelentősége, mert a 16 fős koalíción belül maradtak, meg egy másik csapatához igazoltak át, aminek persze nem örülök, de politikai jelentősége nincs, emberi viszont természetesen van figyelem Leszállok majd erről, de azért lássuk be, hogyha ott voltak egyéb konfliktusok, és te úgy gondoltad, hogy annak a megoldása lehet az, hogy valakiből frakcióvezető válik, és az illető frakcióvezetőként se tudott urrá lenni azon a problémán, ami egyébként az ő előléptetésével volt kapcsolatos, azért annak van politikai vetülete is, hiszen ha ő azt gondolja, hogy ezek a problémák egy másik párt közegében csökkenni fognak, az úgy relativizál egy problémát, ami egyébként vagy azt jelenti, hogy a párthoz való viszonyulásában ö, volt probléma, vagy hogyha egyéb probléma volt, az azt jelenti, hogy a demokratikus koalíció másképp tekint egy problémára, mint a szocialista frakció, ami azért elég furra lenne. A... Demokratikus koalíció most úgy viselkedik, mint egy szivacs. bárkit befogadnak, akik, akik az igazolással erre, erre hajlandók. Nincs ezzel semmi gond. Tehát ez egy politikai szerep, amikor valaki gyűjtőpártként befogad mindenkit, mert arra törekszik, hogy ezek a... Tehát, hogy a méret a lényeg. Fogalmazzunk így. Igen, de hogyha jól értem, a... akkor a problémával együtt fogadják be. Nyilvánvaló. Erre majd érdemes visszatérni egy év múlva, de én Összintén szeretném, hogyha azok a személyes konfliktusok tompulnának, hiszen azok a napi kapcsolatok, amelyek korábban voltak a munkatársak, politikai harcostársak között, azok a napi kapcsolatok meg fognak szűnni, nagyjából bizottságülésen, illetve képviselőtestületi ülésen fognak találkozni, tehát lehet, hogy ezek el, elmúlnak, elkopnak. Nyilvánvalóan bizonyos kérdések nem változnak, de ez most már nem, nem rá tartozik. A találgatásokba kezdett, és ahogy én tudom, ezek teljesen hideg volt, tehát nem a játékban ez a hideg-langyos meleg, tehát amikor arról volt szó, hogy ez a Tócsabától való menekülésnek lenne része, és imáron Tócsaba, aki a zuglói szocialistáknak a vezetője, hiszen nem képviselőtestületi tag, így aztán frakcióban se lehet tisztsége, az ő gyengeségét mutatja, az én tudomásom szerint kivételesen a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Valóban így van, a delikvensek nem ezt állították, személyes konfliktusokra hivatkoztak, amelyeket olyan nagyon mélyen nem fejtettek ki, de a személyes maradkozást egyébként is nehéz megreparálni, hogyha valaki hosszú évek óta egy közösségbe tartozik, és valamiért az a, az a belső kohézió megszűnik, akkor egy időn túl ezt már nehéz menedzselni. Persze lehet, de nem kötelező. Két kérdés, és aztán áttérünk másra. Az egyik az hogy óhajtod-e megerősíteni vagy cáfolni, anélkül, hogy személyneveket mondanék, hogy kihez melyik történet kapcsolódik, én úgy tudom, hogy ezek a konfliktusok, ezek annál nagyobb konfliktusok, mint ahogyan te azokat említetted, az egyik az különböző költségeelszámulásokkal kapcsolatos, amely ha nem is feltétlenül büntetőjogi kategória, de már azon kategóriába tartozik, ahol tudommal te voltál konkrétan az, aki egyébként észrevételezte, hogy olyan költségeket számolt el az egyik képviselő, amilyen költségek nem is jövettek létre, hiszen az esemény volt meg. A másik esetben pedig az én tudomásom szerint, de az informátoraimat nem adom ki, az egy zaklatással, egy telefonos zaklatással összefüggő történet, tehát azért ez a bakfigy kategóriájába nem tartozna. Nem tudom megerősíteni ezeket az információkat maga De a, belső, a belső személyes konfliktusoknak, ezekhez a, mondjuk úgy, hogy vélelmezésekhez vagy pletykákhoz semmi között. Én értem, de én úgy tudom, hogy ennek a megítélése ma a demokratikus koalícióban állítólag enyhébb, mint a szocialista pártban. Külös tekintettel arra, hogy egy szocialista polgármester vagy jeleg az önkormányzat élő. Ahogy mondtam, a távozásuk közvetlen összefüggésben semmilyen más eseményel nincs. A személyes konfliktusok, amelyeket nyilvánvalóan Évek vagy hónapok alatt gyűjtöttek összevezetett oda, hogy ők távozzanak, nem politikai okok is, nem egyéb, ügy, egyéb okok. Az egyéb személyes vonatkozásokról pedig nem kívánok beszélni. Értem. Oké, rendben van. Ezzel cáfolva nem lett az, amit mondtál, de megerősítve se. Azt kérdezem tőled, hogy az ilyenkor malícia-e, hogy más orgánumokban, ahol előfordulsz, megkérdezik, hogy te át akarsz-e ülni a demokratikus koalícióba, amire mosolyogva azt mondod, hogy nem, vagy ez a rossz májuság része? Hát az, hogy a sajtó megkérdezi, alapvetően ezt a sajtónak a fizetes fele szokta megkérdezni. Más oldalról nem. Mindig ugyanazt szoktam válaszolni, amit gondolok, tehát ahhoz, hogy én szimpatizáljak a demokratikus koalíció politikájával, meg hogy szimpatizáljak mondjuk a momentum politikájával, vagy a párbeszéd, vagy az LNP politikájával. Sőt, lehet, hogy bizonyos napon még a jobbi politikájával is tudok szimpatizálni, ez nem ok arra, hogy bármilyen más párttagja legyek. Ez a szimpátia vezet oda, hogy ez a hatpárti koalíció képes együttműködni, a kormányváltás érdekébe. De ez nem jelenti azt, hogy egyik pártal a másikhoz át kéne igazolni a politikusoknak. Ebben szerintem igazad van, és ez egy a két párt viszonyát szerintem súlyosan megterhelő dolog, hiszen eh, korábban Szaniszló Sándornak és kislászlónak az átülése az szintén, hogy úgy mondjam. Ehm, és amikor te azt mondod, hogy végül is egy oldalon vannak, azért az nem jelenti azt, hogy mindenben a demokratikus koalíció és a szocialisták ugyanúgy gondolkodnának, hiszen ha mindenben ugyanúgy gondolkodnának, akkor nem lenne két külön párt. Ezt értem, hogy addig jó, amíg nem a Fideszhez ülnek át, de azért a két párt között van olyan pregnáns különbség, ami alapján nem mindegy, hogy valaki hol ül. Persze, hát ezt úgy kell elképzelni, mint a a megyei válogatottak, vagy az MB1 csapatai és a nemzeti válogatott. Tehát nyilván békésen versenyzünk egymással a különböző döntőkbe, majd amikor egy, egy országgal, egy másik ország csapatával találkozunk szembe, akkor a, a különböző e, városi csapatoknak a legjobbjaiból lesz a nemzeti válogatott, akik utána közösen harcolnak. Tehát ez így néz ki a politikai paletta e, ellenzéki oldalán is. Ez egy adottság, egy sajátosság, nyilván van különbség a pártok között, és ezt a különbséget a pártok igyekeznek is fenntartani. Ez a garanciája annak a szimpátiának, amit az szavazóktól kaptak, meg szavazatban, meg támogatottságban, de a nap végén mégis ugyanaz a cél az ellenzéki oldalon. De, ahogy mondtad, fontos, hogy egy adott bizonyos politikai közösség mekkora támogatottságot magának. Azért fontos nem a képviselők száma a legfontosabb része, hanem azért fontos, mert minden közösségnek van egy programja, egy elképzelése, egy víziója, hogy hogyan szeretné jobbá tenni az országot, a világot. És az a vízió annál nagyobb mértékben tud megvalósulni, minél nagyobb a politikai súlya egy adott csoporton belül. Tehát ebből a szempontból nagyon lényeges, és nyilván így nem örömteli, hogy kinek mekkora a súlya mondjuk a szocialista párton kívül, tehát mi is arra törekszünk, hogy erősebbek, nagyobbak legyünk, és jobban figyelembe kelljen venni azokat az elképzeléseket, például a minimálbi emelésének a kérdését, vagy a, a nyugdíjak rendezésének a kérdését, vagy a családtámogatásokból, például a családi pótlék rendezésének a kérdését, ami nekünk fontosabb, mint más pártoknak. És ezek akkor tudnak jól, jól képviselve lenni, hogyha Hogyha a politikai súlyunk ehhez megfelelő. Tehát minden, minden pártnak megvan a maga küldetése, amit fontosnak tart és, és visz. Um, egy kérdés még ezzel kapcsolatban, de ez már eltávolodva. Um... Én minden pénteken meglepve tapasztalom azt, hogy mi szót, milyen mértékben értünk szót egymással, tehát hogy tudunk mi egy nyelvet beszélni, miközben egyébként a hétköznapok során egyáltalán nem beszélgetünk egymással. És ennek, ennek a terhére, tehát ezt terhelve kell, hogy megkérdezzem, hogy annak van jelentősége szerintem hogy egy-egy problémáról az ember mennyire beszél őszintén, hiszen egyes jelenségek mögött, vagy egy-egy történés mögött, ugye a jelenséghez több minden kell, annak mindig van magyarázata, a véletlenek nincsenek. Nyilvánvaló, hogy az ember az örömteli dolgokról szívesebben beszél, a kevésbé örömteli dolgokról pedig nem, ez nem a Magyar Szocialista Párt, vagy a Demokratikus Koalíció sajátossága, ezzel minden ember így van. Az, hogy ennek a két embernek az átüléséhez ugyanakkor adott esetben Molnár Zsolt vagy Varjó László, akiket hallottam megnyilvánulni, hogyan reagálnak, amikor kérdést tesznek föl rá, nekem, aki egy relatíve jobban tájkozott és a probléma iránt sok szempontból érzékenyebb valaki, a másért nem azért, mert immár már lassan egy évtizede, működöm együtt az önkormányzattal. Ráadásul egy ideiglenes, bejelentővel zuglói lakost is vagyok. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy távolról figyelném az eseményeket, Azért, amikor a Molnár Zsolt azt mondja, hogy ez a két ember Tóth Csaba érdeköréhez tartozik, és ezzel le tudja a problémát, vagy Varju László azt mondja, hogy hát ennek nincs jelentősége, és ezt adott esetben a műsorvezető, és most teljesen mindegy, kik a műsorvezetők, nem én vagyok, ezt így hagyják, azért a sok mindent elárul el azokról az emberekről, akik így nyilatkoznak. Különös tekintettel arra, hogy én úgy tudom, hogy Tóth Csaba szeretett volna egy hatpárti etikai bizottság előtt megjelenni, amely egyébként az ő történetét, amiért kiesett, mint képviselőjelölt a Rostán érdemben állásfoglalnának, de a pártok úgy döntöttek, hogy a békesség kedvéért nem az ő problémájával nem foglalkoznak, hanem senkinek a problémájával nem foglalkoznak. Akik kiestek, kiestek, imáron nézzünk szembe az új problémákkal is, ne a régieken őrlődjük, miközben nyilvánvaló, hogyha ezek fontos problémák voltak hiszen emiatt testek ki emberek, akkor hogyha ők vagy bárki más ez ígyben érdeklődik, akkor az ő érdeklődésüket jelentéktelennek lehet minősíteni, de ez inkább a válaszolókat minősíti, mint a kérdezőket. Szóval én még továbbra is szorgalmazom, hogy ez a, ez a szembenézés ez történjen meg. Én magam szorgalmaztam két évvel ezelőtt egy másik... Igen, egy másik a érintő település kapcsán, hogy ez a vizsgálóbizottság álljon föl generális jelleggel, és lehessen odafordulni békéltető, békéltető szerepkörben, és sajnos akkor nem valósult meg, és ennek volt az eredménye, hogy lehetett valakit éveken keresztül pofozni, politikai vagy jogi következmények nélkül, például Tócsobát is, de a lényeg az, hogy én még arról nem tudok, hogy erről letettek volna, a szocialista párt szorgalmazza, hogy ez a vizsgálat minden ilyen esetben történjen meg, mert a szembenézés részben fontos az egyének szempontjából, de szerintem fontos a politikai közösségek szempontjából, meg magának abból a szempontjából is, hogy ha valaki igazként állít ilyet, akkor természetesen az rendben van. Ha viszont irasztalanul állít ilyet, akkor jogtalan előnyre tesz szert, mondjuk egy előválasztásra. És persze tudom, hogy a negatív kampány része minden kampánynak, ezt az amerikai politikai marketing tankönyvek első fejezete már be is hozza, hogy a negatív kampány a legfontosabb része a kampánynak, de mégiscsak van egy, van egy pont, amin túl nem mehetünk. Például egymás emberi méltóságát nem sérthetjük, és a többi. Mert az nehezíti a későbbi együttműködést, Például Hillary Clinton és Sanders párcsadája, akik a demokratikus elnökségért szálltak hazva a demokratákon belül néhány évvel ezelőtt, ő nekik sikerült olyan mélyen megtalálni egymást az előválasztás negatív kampányában, hogy a teljes demokratikus közösség nem talált össze, a választás, és ebben értették nem igazadban. túl sokkal. Tehát, hogy magyarul érdemes, érdemes tisztelni egymás emberi méltóságát is, és a, a közös politikai érdekeket. Tehát érdemes ezt vizsgálni. Én nem tudok róla, hogy ez véglegesen lekerült volna a napi de majd utána nézek. Um... A másik kérdés az tény, hogy Tócsaba legbizalmibb körébe tartozott ezek két ember, a legkülsőségesebb támogatói voltak és uh, nyilvánvalóan nem politikai okok játszanak szerepet, ezt maga az egyik delikvens is uh, jelezte a párt egyik elnökének a napokban, hogy uh, személyes okok játszanak szerepet, ezeket a személyes okokat nem résztetezték. Tehát ahogy mondom, én úgy tudom, hogy egy megromlott emberi viszonyrendszerről van szó, uh, valaki és valaki között, uh, és ezt nem tudták uh, intellektuálisan és, és egyéb szempontból kezelni, és így távoztak. Ezt tudomásul kell és dolgozni tovább azért, hogy a közösség közös céljai viszont megvalósuljanak. Jelen esetben az, hogy zugló fejlődése ne torpannjon meg véglegesen. Ez pártagságváltással is ér? Ezt én nem tudom. De a szocialista pártagságukat, ha egyébként szocialista párt gondolom, hogy a frakcióvezető az kellett, hogy szocialista pártak legyen, hogy a bicskei mi volt, azt nem tudom. Elvileg nem kell hozzá, de mindegyis Minden eszten pár tagok voltak, hogy ez után mi lesz. Vélemé... Véleményezésem szerint ez nem marad így. Feltételezem, hogy a demokratikus koalíció is ragaszkodik a saját pár tagságához. Igen, ez ezt a Szakás ez néztem, nem. mert ott azért volt némi átmenet. Sőt, talán még most sem. Így van, mondom, ahány ház és ember, annyi megoldás van, ennek szerintem ma már nincs jelentősége, hogy ki milyen utat próbál választani. Szerintem hagyjuk is. Rendben van. Uh, utolsó kérdés tekintetben, hogy a frakció vezetésről hamarabb mondott le, semmint, hogy egyébként átült? Ott Kért ott áll... egy bizalmi szavazást egy héttel ezelőtt maga ellen, és ott a frakció, illetve a, a kerületi elnökség leszavazta. A maga által kérd bizalmi szavazáson nem lett meg az az arány, hogy maradhasson vezető, a távozására ezután került sor. Milyen döntés született az házról tegnap? Aztán erről részletesen beszélünk, ma már nem hiszen az idő rövid, de nem tehetem meg, hogy ne kérdezzem meg. Jó, csak annyi, annyit azért hozzáteszek két mondat erejéig, mert a hallgatók, a hallgatók nem biztos, hogy pontosan tudják, hogy milyen mozaik szóról beszélni, mert miért. Szóval ez egy Európai Uniós projekt, 27 szociális bérlakást eredményez, ha meg tudjuk építeni. Az Európai Unióval egy olyan konstrukcióban dolgozunk együtt, hogy nekünk 20% önerőt kellett hozzátenni, az Unió adja az építés költségeit, ez a 20% önerő nálunk egy építési telket jelentett. De kiderült, hogy csak, csak sajnos ez a 20% fölment 40-45-re a mi részünkről kötelezettségvállásba de inkább az 50% fölé, és az Európai Unióhoz kell fordulnunk, hiszen nem tudjuk kiegészíteni még közel 800 millió forinttal a beruházás költségeit, építőanyag áremelkedés és sok minden más probléma okán, és az Unióhoz fordulunk, hogy ezt a hiányzó forrást biztosítsa számunkra. Ez lett, a Ez lett a döntés. Ez lett a döntés. Um... Erre még részletesen kitérők, mert hogy a jegyzőkönyvét az egy héttel ezelőtti önkormányzati képviselőtestületi ülésnek azt végig olvastam, azért nagyon sajátságos hogy euh, ami a millenői föld alattinak a végállomásánál lévő üzlethelységeket illeti, az egy örök probléma, ahogy látom. Tehát amíg azt a főváros nem rendezi azt a területet, mert ugye ez egy fővárosi tulajdonban lévő terület, addig mindenki igényt tart rá, hiszen az közlekedésileg egy meglehetősen frekventált terület, miközben azt mondja az önkormányzat, és ezt tekintetben nincs különbség Karácsony gerge is közted, hogy hát városképileg borzasztó, ezért aztán öt évet nem kapnak már, mint engedély, de egy évet igen, és ebbe kelletlenül de belemegynek a tulajdonosok vagy bérlők, és minden folytatódik évről évre, egészen addig, amíg egyszer talán majd történik ott valami jelentősebb változás. Igen, hát egy nagy levegővel egy új pályázatot kellene kiírni, amihez, amihez éppen mindig felfelével is szükséges. Egy olyan pályázatot kell kiírni, ami megújítja a BKV-nak, tehát ezt a bizonyos közlekedési csomópont jellegét, a megállókat, a teret, a parkoló részt. Ezt megújítja, és fölötte egy nagyon kicsi szolgáltató házathoz létre és irodákat. Ez egy néhány évvel ezelőtti pályázat volt, ha jól emlékszem, olyan 7 8 évvel ezelőtt megfájáztatva, akkor helyi szervezésű ellenálláson elakadt, és a győztes utána elicsált a szándékától. Tehát most is az a, az a helyzet, hogy mivel a fővárosnak nem lesz saját forrása ennek a rendbetételére. És szolgáltatóházat ráadásul nem is a fővárosnak kell csinálnia, mert a környék lakóinak van igénye, bizonyos alapszolgáltatások megmaradására. Ezért mindenképpen egy olyan gazdasági partner keres, aki megépíti a, a, a közlekedéshez szükséges funkciókat új, korszerű változatba, és egyébként cserébe a főváros költsége nélkül megcsinálja ezt a bizonyos ezt a bizonyos saját, saját szolgáltatás előgazdasági teljes, teljesítésére, ezt a kis egységet illetve fölötte irodákat. Nagyjából erről szólt a konstrukció, amiért elakadt, mert hogy túl magasnak tartották a, a környéken élők egy része, hogy az az objektum, ami cserébe épül ezen a, ezen a területen, az túl magas, és árnyékot vetne a környék lakóházaira. Tehát ez akkor nem született meg meg kell nézni, hogy egy új pályázottal lehet -e egy sikeres projektet csinálni. Ökoház, és aztán engedlek a családodnak ott végül is, amíg nem válaszol az unió, addig mi van? Addig megállunk. Köszönöm szépen. Visszaadnak a családodnak, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésre állt. Nem akartam nagyon nehéz pillanatokat okozni, köszönöm az őszinte szavakat. Köszönöm viszont, szépen. Viszont a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta. Fél kilenc nagyjából tíz percig maradok, az nyolc óra van, addig bármiről beszélgetek önökkel. Bár amennyiben önök szeretnének beszélgetni velem. 061 712 -42. néztem a Katona József Színházban az Otellót, ami nem mondom, hogy tetszett, de az elmúlt idők egyik legmaradandóbb színházi érdménye volt, és azt kell mondjam hogy Ruider Vivian, akinek a nevét valamiért rosszul mondtam, és akivel egyszer egy buliban találkoztam először, és hogy mennyire felszínes, a felszínes benyomások alapján mennyire nem lehet megítélni valakit, tehát ez a Ruider Vivien, ez egy olyan érték a Katona József színháznak, amire nem mondhatom, hogy nem vigyáznak, mert az Ottenlóban főszerepet játszik, és más darabban is fantasztikusan alakított az Isten a családban. Lett belőle egy ilyen színházba járó ember, ma is megyek színházba, ami azért nagyon furcsa, mert én ki nem állhatom a színházat, de ezzel együtt állandóan színházba járok. Ki tudja nézze meg ezt az otellót, nagyon érdekes. És a nagyon érdekes az nem a csúnyának a szinonimája, amivel férfiak szokták mondani az öltöző, hogy szép, érdekes arca van. 06171242, hol vannak a telefonálók hadai? nekem itt ajánlgatni a telefonszámot. 8.34 van. 712-42 először. 061, 712-42 másodszor. From above. Do it. Let's make hát ezzel a Let's Spend the Night together-el zárta, mai Kejfej és David Bowie-val. Minden nap kísérletim, minden nap adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez a korlátozott apokalipszis így hatott önökre az elmúlt 10 percben, nem volt telefon. Um, távol étemben a dörrőpont kisdé.kiser.pont fialajános.kukac@gmail.com e-mail címet tudom ajánlani, hogyha el epethetetlen vágyuk van arra, hogy valamilyen módon felvegyék velem a kapcsolatot. Ha nem ez volt az utolsó, akkor kísérletinek megmarad, és találkozunk kedden. Viszontlátásra, viszont halásra.